Jaha, och det där var alltså våran nya jingel som vi har spelat jag har spelat till med mina barn här i veckan. Daniel är lite kritisk till kvaliteten. Daniel vad säger du? Ja, men det var lite som du sa att det ska vara lite skitet och lite ruft och då, då tycker jag då är den bra. Garage rock. Tarn ska även få betygsättar den här men han, han har fått en skicka till sig, så han kommer att betygssätta ändå i nästa program för att han är då får du kalla om expert. vem Kaliwan Tarn är? Kaliwan är en utflugen och ska nu som nummer bor i Stockholm spelade och ska sams AIK i många år och Växjö BK har spelat i ett par år och nu tror jag att han spelar i någon annan testbyat med en hundratal klubbar i Stockholm och ting. Det var det var alltså Johnny som var på att klicka med en penna och någon undan Men i alla fall idag ska, det var kul mycket roligt har det varit att det har varit så många glada tillrop för den första podcasten här som vi hade som vi spelade i Stockholm för en vecka sedan. Eller hur vi tar det? Absolut, det är kul att Folk har uppmärksammat dem Faktiskt jättemånga som har som alltså tyckte har varit bra. Ja, om inte bra så i alla fall lite underhållande och sådär. Det, det, det tackar vi ju väldigt för. Så vi fortsätter ju med det här såklart. Och idag ska vi prata om lite, vi får se vad det blir för något. Men ska vi börja med joni? Ja, Oskar är väl det som har varit, om vi går in på spotfronten, på, på det lokala som har varit hetas nu. Det har ju varit ganska lugnt på den fronten i och avslutade säsongen för ett tag sedan. sen har det bara varit... Fotbollsförsäsong och ingen sprid eller någonting. Men det började ju hända. Oskarsam Sarko inlett med två segrar i Division 2. Vilket det starkt. Det tycker du är bra. Det tycker jag är jättebra. <laughs> Men framförallt så skulle jag vilja fokusera på som miljoner. Jaha. Mm. Uh -huh. Och med det menar du? Då tänker jag på sportchef Ingvar och hans. de Förra året så var de Sveriges... Bästa Division 3 -lag. Det är ju du som har myntat och så var det ju faktiskt ja. Statistiskt också sen. Men i år är de Sveriges rikaste Division 3-klubb Jag tycker vi kan spekulera lite Hur mycket pengar de har egentligen Är det Sveriges rikaste? Jag tror nästan att det kan vara det faktiskt Kan det vara världens rikaste Division 3-klubb? <laughs> ja det skulle det kunna vara Kanske något eh, olje shake vi Ska man vara seriösa så är de ju, de, måste ju ändå, ja, de, de är en av få Division 3-klubbar förra året Som gav sina spelare så bra förutsättningar Som de gjorde om man ska uttrycka det på ett fint sätt De, de har ju de, <laughs> Jag tror att, jag tror att jag, De, de har ju löner Flera av A&D-spelarna Nej det hade de inte Nu kommer Voxa bli så i på oss när vi står prat om sånt här Det är lite därför vi vill göra uh, Det här snacket om uh, Vi vet ju att Johan Voxa lyssnar på det här när han är ute och springer Nämligen han, han, uh, han var ute och sprang Och liknade oss vid mupparna på balkongen Så ser det som en hämnd om det är så Men men i alla fall, de, de kan ju vara en av få Division 2-klubbar som betalar ut smått regelrätta löner, skulle jag säga. regelrätta löner, vad fel ser det rakt ut? Nej, jag har ingen aning. De, de, det är väl därför de är så pass bra också, för att de kan ta hit spelare som, som annars inte skulle spela här. Men vad är det som lockar då? Varför får de hit en sån som var lite på i det? Det är ju om vi ska välja det här med att de har som om det är ju lite övertygad. Men det har blivit en kul snackis nästan i alla fall i hela länet. Mm. Många som gärna sparkar lite på dem för att det sägs att de betalar bra och... Ja. Och Voxe blir ju så arg på det. Ja, jag jag också, fattar inte det för jag tycker är det något han skulle vara glad över så är det ju att det snackas om dem. Och det, att, jag menar sen om vilket, på vilket sätt eller så, det spelar ju ingen roll. Men om, om någon vill kalla dem för Smålands Manchester City eller vad det är så det är väl bara att tacka och ta emot. Liksom. Det, är ju, det är ju jättetacksamt att bli uppmärksamma på något sätt. Men jag tycker här med alla som lyssnar på det här kallar Nåske saker för Smålands Manchester City. Det är jättetjänstligt för AIK. Det tycker vi är kul. Ja. Sen är det ju liksom de, det är kul, en, en hög lön, jag ska känna att kanske motsvarar en, en halv medellön i sam, Så det är ändå små pengar vi pratar om på så vis. Men det är säkert stora pengar. Jag tror inte det är många. Det är välsign två klubbar som betalar löner överhuvudtaget. Ja, det är Kanske lite grann. Ja, det är klart nu var nu jag dum. Det är tre, där tror jag det är värre. Men det är två, det är klart att där finns de här Jönköpingsklubbarna betalar talar om. Man, ta det där bara. Jo, det, det var jag lite ute och cyklade. Men, eh, och vi kan väl lova att nästa program så kommer vi ringa upp Johan också och honom kommentera där så alltså att han jag. inte ja. är på väg in till redaktionen. Och Men Sveriges så det är väl som tvåklubb, det kan vi slå fast. Det tycker jag vi slå fast. Men vi <laughs> måste ju avsluta då. Vad säger du om inledningen? Två segrar, 6-1 i målskillnaden. är imponerande. Jag tror att... Det är jätteimponerande såklart. Det är fantastiskt bra gjort. Och att de vann första matchen tycker jag inte var konstigt. För det, det trodde jag att de skulle göra. Men att de vinner krigar till sig en seger på by på någon åker där. Det, det var imponerande. Ja, det har varit ett problem länge att de går hemma på Konstgasset vinner de 8-0 bota förlorar de med udda målet eller någonting. Ja, så det, det är ju fantastiskt bra gjort och det är jättekul att vi har ett fotbollslag av med lite klass för en gångs skull. Det var länge ja, sedan sist. Kul att det var lite publik nu faktiskt på premiären. Får väl se hur det blir. Mm. Om de håller i sig i fortsättningen så länge de vinner kan jag tänka mig att att tätt. men det är intressant att se vad de kan snitta i i tvåan ja. nu. Ja. Det, beror, det är ju resultatbaserat. Och Vi får ju tyvärr inte se matchen på torsdag kväll för då är vi, då är vi på en finlands båt. Mm. Ja, det vet vi Nej, det är inte. Nej, är ju på väg hem. Ja, just det. det var Daniel Svensson som glädde in där. Och, ni vet, fotografen, den berömda prisbiljönte. Jag som har koll på er. Mm. Ja, fast du är ju ganska dålig på vårt tekniskt ansvar. Vi har, vi har försökt att få han. Vi vill ringa upp folk här men han. Ska vi testar inga namn. Ska vi ringa till. till eh, vem ska vi ringa till? Ska vi ringa Magnus Sjö bara som testperson. Ja, han får bli. Den första. Kommer Magnus Sjö? Det är chocka den. Magnus Sjö är en legendarisk innebandy material. Ska han få betygsätt av AIKs inledning? Jag tycker vi gjorde det svagt. Han kan få... <laughs> Mycket aik snackarna Ja. Mobilsvar. Nu gick det redan ju väl. Vi testar en till här. Han har två mobiler. Han är om så kring sen. Det ja, nu ska vi se så. Vi ringer Sjöts jobbmobil. Oerhört spännande det här, <går> eller inte. Mer spännande på vad vi ska fråga Nu, hör ni? Självklart, ja. Ja, tjena, tjena Magnus. Du, du är i direktsändning nu, så du vet det. Ja, men nu. I, pod ja. i vår podcast. Ja. Vad gör du? Ja, jag sitter på jobbet. Jag måste ta på ett samtal. <går> <går> <går> <går> ja, det var jävligt misslyckat. Men tack för din insats. Nej, äh. hej. <går> Ungefär så där kommer det ut när vi ringer samtal. <laughs> ja, det där var ju en flop. Världens bästa material av Magnus Sjö i kraftstaden. Ja, han var på sitt jobb där. Men det, så är det med det. Ja, nu skiter vi i det. Nu byter vi ämne tycker jag. Christian och Johnny gör ett radioprogram om Oscar Och lite sång och lite dans och lite nacket. Vad ska vi prata om nu? Jag kan väl nämna något om IK Skarsams senaste nyförvärv. Du som är hockeyreporter hockey och motorexpert kan väl få säga något om Victor Svensson vad är det för en vad kan vi förvänta oss framförallt av honom? Ja jag vet faktiskt inte jag kan ganska lite på honom men eh, han har ju varit en eh, de har ju jagat honom under lång tid och velat ta hit honom eh, i konkurrens med Karlskrona, Bofors och framförallt Malmö och han kanske till slut. Så det, det, det är många klubbar som vill ha honom. Så det får man väl säga är ett tecken på att han är... Att det är något att ha, hänga i grann. Mm. <hör> Absolut. Annars då, Om vi tittar på hockey. Finns det något intressant som har hänt? På Hockeyhällsvenskans front sen sist. Uh, ja. Tingstrud varvar ju massa skit. Eller jag får säga. Massa, massa, allt de kommer över känns det som. Jag tror de kommer att bli en, en flop. Det kan jag sticka ut hakan och säga. Att de kommer att... Du är tufft. Jag är, du är inte rädd att tuff. tycka till. Nej, det här, här ser du som vågar tycka till. Vad var det du sa? <ratt> vågar tycka till. <ratt> tycka till. Mm. Eh, nej, men jag tror, jag, men jag ska säga att, vi kan väl säga att det är ett flopplag i allsvenskan. Och jag kan redan nu säga att Tinktry kommer att bli en flopp. För jag tror, att de, de värvar bara fritt ur luften, känns det som. Bara allt De namn, Elite Prospects värvningar. det funkar inte. Daniel Åsberg, det är ingen spelare man bygger ett lag kring. Nej, mm. Det är mycket möjligt, men jag tror mer på tingsen vad du gör, men då säger jag, det är svårt nu, men Bofoss, de kommer vara, de kommer två år, nu kommer de komma två från slutet tror jag. Det är bra. Då, Här tings säger denna såg att jag till. är det sist och Bofoss näst sist. Ja, det kan vi säga då. Jag tror det kan bli så faktiskt. De, de två, kvar, där har ni kvar lagen nästa år. Ja. Jag vill inte fundera mer på det. På forse, Men det är det, ja, Nej, hur skit vi det? Nu byter vi ämne igen. Nu jag ska vi försöka vara lite tyst också Tom Linde så du slipper höra med dig. Han har ju gnällt här. Jag tog lite för mycket plats. Vi vi ändå... ja. Ja. Ska vi ringa ja, Tom Linder också när vi nu? vi ringa Tom Linde och frågat ja. vad... Nu ringer vi Tom att... Linde här och frågar vad... Tom Linde skrev på Twitter att han tyckte det var en jättebra podcast så här och på alla sätt. Men han tyckte att du pratade för mycket Johnny. det förstår inte jag. Jag tycker att jag pratar hela tiden prat kvar mm. långt till din. Mer inget om här nu. Hej Tom Linder det var från Oscar Shams enda podcast. Hej, hej. Nu är du med i podcasten här så du vet det så vill ja. inte säga något dumt. Ja. Vad gör du för något? jag Är det det man gör som hockeyspelare på på försäsongen? På eftermiddagarna gör man det i alla fall, så det är Vad ja, gör man på förmiddagarna? Ja, förberedde att springa och träna här i. Hur ser du till Växjö ja, tycker jag? du till Lundsjö som är ledigt från ett ungefär. Och då snickrar du lite och hantverkar hemma, har jag hört. Ja, när man kraft så gör man det. Så det är lite <laughs> ja, okej. Okay. Men du, du tyckte att Johnny, Johnny pratade lite mycket i första avsnittet? Ja, jag tyckte det var lite... Ja. Jag, jag började lyssna på för att jag ville det till dig Men det fick jag snabbt göra <laughs> ja, jag tycker jag pratade som fan Där gjorde jag inte det Nej men jag tyckte, jag tyckte det var mest Jag ville lilla in grejer ibland Men sen var det ju var Johnny Show, tyckte. Han pratade ganska sakta nu också så han är ju lite ja, särlig det, så det blir ju klart Det är för mycket tid typ på Det blir lite tungt när jag pratar alltså. Ja <laughs> ja, en lång, lång utläggning <laughs> allt Vad skulle du vilja höra att vi pratar om annars då? Om du får välja lite ämnen uh, Lite ämnen? Ja, vad vill man lyssna på? Vad, vill man, vad ska vi prata om? Alltså, jo, det jag tänkte på Det som är jättekul jäkligt kul Det var att bjuda in någon eller prata om Det uh, gamla hockey Eller du, det som När Torian var toppen när hon skulle säga att det är hockey Eller vet du, det var och skiter Och alla ja. Vem ska man bjuda in då då? Lite gammal och vad som hände och sådär. Bra idé! På Mälströms tid. Mellstr kanske, kanske Evert skulle kunna komma hit. Ja, till exempel. För de har ju då, då var det lite mer lite mer ragga stökbatter och, <laughs> och då var det så, lite konstiga kontrakter och Konst. lite värvningar. Konstiga kontrakter får du utveckla, tror jag. Vad menar du med det? Nej, det vet jag. Det var Uh -huh. Man har att en rolig stor än fan, man har inte så gammal, heller, har äldre och måttar tio år, man står över och flåsar och, och kollar på <hör> Hur lång var du när du var nio år? Uh, ja, jag var kan att jag var 85 så jag började spela hockey, jag var nio Så då var det en man kommer ihåg att det var vindbyr och, och det var <hör> Hur lång var du, fråga jag, när du var nio år? Hur lång jag var? Jaha <hör> uh -huh. uh -huh. Hur går det i Växjö när Hur går det för er? Får ni, Får ni ihop några lag? Ja, Ja, jag vet inte det. Vi har väl stormen och eller stormen kvar för någonstans så ska vi ringa in lite spetsbar till en toppar. Har du något drömförvärv eller? Finns det något drömförvärv som du skulle vilja in? Något Ja. som man borde på för oss men på dröm Cezar. Jag är ju ny i det här tycker Det är jävligt komplett komplext. Har varit omycket tror. Jag. Vem umgås du mest med i laget annars? Där finns det någon sån här som du hänger med mycket och Det känns att vi ganska... Alla kan gå hem till vem som helst och hänger lite Men han bor ju upp, han är och han bor lite grann så vi är ju i stort sett Och den här kvällen får han ha lite käk Och kolla till och så ja, det, låter bra. det låter bra Nu får vi fortsätta med podcasten här Tom Det var kul att vi fick ringa till dig ja. Får du lyssna på det här sen? Kul att vi ringer ja, kul, Återgå till soffan nu Ja men hej ska jag Hej då Sådär ja vi får se om det funkar Det blir spännande första, ja, vi hade ju det var andra samtal till ja, gjorde ju en bjublad insats. <laughs> det kan bli, vi beklagar om det är lite dålig kvalitet för vi har inga direkt tech, Daniel Svensson Är är tekniskt ansvarig för den här produktionen och han, han är ju bedrövlig så här långt skulle jag vilja säga. Men jag ja. tror jag kommit på det nu. Ha? Man ska nog koppla in en liten högtalare till den. Ja, det är ditt, mm, ditt jag, jag fixar det nästa, mm. nästa gång. Fixar det nästa gång. Nu ska vi prata om ölpriserna i Oskarshamn som är jävligt höga är de inte det? Vi lider ju hårt av det där <laughs> är det är. Vi dricker Mikael och krogarna i Oskarshamn tar ju fan nästan 60 spänn för en öl. All Jag säger det gör man ju normalt sett på många ställen men det brukar alltid finnas liksom en marknad för billigare ställen. Det gör det ju i större städer och sådär. Varför gör det inte det här Johnny Larsson du som är ölexpert? Det är faktiskt inte på att det är du som är stockholmifierad och jämför ja, med det, Stockholm. Det är inte bara i Stockholm. Det finns ju alla ställen. Det finns ju ställen som säljer en, en stor stark för 30, 29 spänn. Jag ska säga så kost, finns det inte det. Jag tycker det är mer intressant berätta istället vad de ska göra. Varför det är så. Det är ointressant att berätta hur du vill ha det. Nej, men, varför, jag förstår inte varför något ställe inte kan eh, sänka pris. Det har aldrig varit så det har aldrig funnits någon ställe som sticker ut. Alla tar lika mycket betalt för en. Liksom, det, det, de betalar Det finns ingen som, som liksom Om du kunde avslöka cartell <laughs> <det> <laughs> ja, Jag tror det, men vad, det vad fan det, någon borde väl kunna, De skulle ju få alla kunder Om någon sänkte priset till 39 spänn För en stor stark liksom, Då skulle de ju få alla kunder Varför gör ingen det ja, vi får väl, När vi väl får ordning på det här med telefonen, Får väl jag tänkt ringa någon kröger och fråga Ja men de är ju fel De kommer ju inte De kommer hävda att de, de är... Det kan vara intressant De har väl ändå någon kan väl säga något om det. Det är ändå deras bransch. Mm. Va, hur många öl till skulle du, utöver, skulle du dricka till om det gick ner till 39 kronor för en öl? Nej, det kanske, år, det, det kan kanske det är kanske bra att det är dyrt. Kanske. känns som att du dricker så det räcker ändå. Det var väldigt vad du var på med mig då. Ja, jag känner det. Jag blir lite stött av att ta ut det på dig. <laughs> Var... nej, men Vad är ett lämpligt pris där de där stället då, som ska sänka det? får väl vara nej, lite mer konkret kanske. Jag, vet. Ja, nej, men jag, säger inte, jag förstår att jag, normalt så kostar ju en stor stark eh, idag upp mot 60 spänning. Liksom. Så är det ju överallt. Men något ställe borde ju chansa att gå ner och ta ett billigt pris för en gång. Liksom. Det kanske har varit så att det har funnits sånt nu som mycket. Men har inte de på hörnet försökt det? Vad heter de nu? Abbas? Eller vad heter det? Det var länge sedan jag var på Arbetsköp. Ja, men det brukar ju alltid stå en skylt där. 29 spänn för en öl. Men körde inte din bror ett rejs när han var... Vad hette du då? Barchef. Han var barchef. Ja. Förträngt. Men visst gjorde de så att det var halva priset och någonting och det var ju lyckat här för mig. Var det inte det? Ja, det kan nog stämma. Jag jag, jag, var jag var inte det alltså ofta. Ja slump så var jag där några gånger förr men och då var det halva priset och det tyckte jag var lämpligt. Ja, men vad ska man lägga? Där? Vad är det du vill säga ska man någon slags happy hour -stuk? eller vi ska du nej, ha helkväll eller? Nej nej, jag tänker nog mer ett lite så här hak liksom något ställe som Egentligen är det framförallt på sommaren då? Eller då ja, jag, är det... jag, jag, jag tycker bara att det kostar, det kostar lika mycket. Det är väl det mer att det, alla tar samma pris nästan. Så att det, det är konstigt att ingen sänker priset att ha liksom, som många ställen har i andra städer. Liksom, att det finns någon lite billigare. Så men det är kanske, <laughs> jag vet inte. <laughs> Vad är konklusionen av det här då? Ja, det jag vet inte. Det är att vi Christian vill dricka mer, är det får, billigt pris. får dricka mer i badkaret, som vanligt. Du borde egentligen passa på att eftersöka den här bantarölen, succéölen, att den ska finnas Stå och det mm. faktiskt Det, är, det finns ju en öl som heter Bright Brew som ni som tycker det god och jag tycker det god Jag stod och tittade på det, jag var i Göteborg i helgen så stod jag på Systembolaget där och tittade Det var bara tjocka killar som tog den här <laughs> bantarölen eller som vi kallar den Bright Brew Det är det, det här De tittar till oss så var jag, jag ska Det, där. <laughs> ja, men det var, var två tjocka Det var roligt här. också att folk, Det är precis som på, på McDonalds liksom. Det är bara det är bara tjocka som tar light, liksom, igen. vet <laughs> <Hör> inte det? De <laughs> faktiskt ligga och gå på det. Men du kan ju... små man om man dricker från sån där bright brewer? Du har ju vissa teorier om det Ja, man är ju... Är det en, ett kilo per öl man går ner <laughs> ungefär om man... Ja, passar något. för den, det är... Den är, den är jävligt bra den där. Man är den närmsta försvinner ja. om man tar en hel kväll de ja. Nej, men Det är ganska intressant det där hur de lurar, eller lurar. Men det är bara genom att döpa det till light. Liksom, så tror folk att de blir... Vi, vi smått tror jag att vi ska bli smalare av en Det är så. Står man och tittar på, det var bara chocka killar som gick och hämtade de där. Ja men det är som när du köper choklad och tittar på de där vet ni hur mycket eller... hur, hur kalorier det är choklad Lite <laughs> förbannat äter runt 200 gram <laughs> det jag inte men, men det är sjukt, man, när man tittar på de här kalorier hur mycket kalorier det är det var ju fan, hur mycket var det, 1000 kalorier i en sån här 200 grams du blir ju något av en expert på det, det, känns liksom, det ja. jag undviker att kolla det annars skulle jag aldrig kunna sova eller någonting. <laughs> fan, tänk om man skulle göra kalorier då skulle man ju fylla upp med allt annat är det du som håller koll på det vad ska vi prata om mer va? <laughs> det där med öl, jag vet inte det där med ölen. Det följer lite lite platt känner <laughs> <laughs> jag. Det... Nej men det är... Jag jag om, om någon startade och liksom, började sälja stora tag för 39 spänn liksom, hela kvällarna och så där, då skulle de skulle få alla kunder. Liksom. Alltså, de kanske inte vill ha det eller de får ju bara 18-åringar. Kanske är det är därför. Det vill man inte ha. Nej, jag vet inte. Det, jag tycker det... Du verkar verkligen brinna för den här frågan. Nej, jag ja, det. Jag slutar brinna för den här frågan. Facebook-grupp? Jag, jag betalar gärna 65, spännande. Ska vara så. Ja, men det här var ju... Du vågar du tycka till, så? du. Ja, det gjorde jag, men jag under samma år Du ville ha, ha någon gröna ställe eller vad hette det där vi var på med din kompis Rickard Jansson i Stockholm. Vad hette det? det? var något där det var, man fick börjare för 10 kronor eller ja, för 5. Karmen, det är lite det som jag är. tänker som exempel. där. Det, det är ut dyngfullt med folk där, varje dag. Det är så sunkigt så att man... Ja, men det är inte... Sunkigt är okej, men det skulle kunna finnas ett sånt ställe här också. Varför gör det inte det? För att det finns ingen folk. Men slå upp något jävla öppnar en liten lokal. Bra sagt. Ja, där löste du det. Slå upp något slå Nej, vi får väl vi får väl se. det kanske blir en lyssnar stormare fint fantastisk utläggning av höflighet. Det kan gå till historien. Vi kan vi skulle kunna rank vi ska ha rankinglister någon gång då då. Jag kan på en sak vi kan, ranka, vi, jobbar vi kan ranka. Vi kan ranka en sak, en sak vi kan ranka på en gång är åskarsämst bästa lunchställen right here right now. Ja. Ja, då okay, vi det. Ska göra. Eh, vad ska vi köra då? Ska vi ska vi, ska vi enas eller, eller ska vi ja, det har vi ju ofta svårt för men Aha. vi kan försöka. Men det, det är väldigt så här, det går ju det är ett ställe som, som, nu ringde det till Daniel när han trodde att han gå iväg. Mycket, mycket Ja, det är många som vill ha honom mycket. Men det är ofta så där att det går i vågor, jag ska säga så är det ju med uteställen och så är det ju med lunchrestaurangen Ett tag funkar ett ställe och alla går dit och sen så byts de. Just nu kan man väl säga att fingerkroken är det hetaste här i stan, eller? Absolut. Lunchrestaurangen. Jag... De har ju lyckats med sin ombyggnad, men det är ju frågan länge det lever nu vad som kommer härnäst. För det kommer ju något, det vet vi. det är ju, så något, är det ju alltid. Så vet jag inte, i sommar om det finns någon som... Den där strömmingsbåten, jag vet mm. inte om den är lika... Men den var ju galet populär för, vad är det? Två sommar sedan den var ja, det? kanske är det fortfarande, okay. men det känns som att det var mycket snack om den ett Men just nu, skulle, om jag ska ranka de tre bästa lunchrestaurangerna ska Strömmen, så tror jag att jag tar fingerkroken etta. Sen tar jag som två... Uh... Man får ta lilla krogen kanske ändå. De har, de har mycket där. Det är de har. Unik. Allt från kebab till ragdmunt. Det, är... det måste vara Sveriges sjukaste lunchbuffé i alla kategorier tror jag vi kan utsella en till om ni inte har varit där så har de raggmunk eh, kebab, pommes vanliga så små köttbytar salladsbuffé, fläskfilé fläskkarree, nudlar eh, kyckling, kyckling. Ja. kyckling. Ja, det finns precis allt, den är helt bizarr liksom, på något, det, den är ju äcklig på ett sätt tycker jag för det är så jävla mycket av allt men det är ju en familjeaura i den buffén, alla kan ju få kebab alltså om det finns allt mellan kebab och ragmunk då kan till och med Daniel Svensson som har en husmanskost aura Ja, det har han, han är han lever för husmanskost kan man säga. Ja ja ja, men åter till ämnet. Vi är ju ämnet. ämnet. ämnet. tvåa ja, lilla krogen och trea. Men var heter det Det håller jag med om. Mm. Och, och, Henke, kring, gör Henke gör det bra. Henke gör det bra. Och etta. Men stolarna är för jävla dåliga. Mm. Ja, det. ja det, det ska vi säga. Det är dåligt att hänga där på, på Domus restaurang för att gå hänga upp jackorna. Precis så är det. Tycker jag Nilsson är lite chock men annars är det mycket som är bra på det där. Med. Varför är det så då att, att, att det blir liksom. Man, att alla går till ett ställe. Är det för att stan är så liten? Eller? För att det är likadant något med. Att liksom, tag går alla till soda och sen går alla till laskala. går alla till det. Det kan ju inte vara fullt på alla ställen faktiskt. Så liten är ju stan Det blir väl så. Folk drar väl folk till. Det gäller till och med lunch Ställen Det gäller ju allt annat med det. Lunch! Lunch! <laughs> jag bytte in i i alla fall. Lunch! ja men Ska vi ta en tredjeplats med det här? Chill out kanske. Kan chill out, det? ja det är faktiskt, är det faktiskt en, en, det? en with a bullet skulle jag vilja säga. Den, ja, den salladen och dressingen är ju ja. värd lunchpengen. Jag skulle bara säga ja. att chill är tvåa faktiskt där. För det, det, det är fräkt och bra och den som du säger, dressingen och salladen på... Det den gifter är, sig ju väldigt bra. Det, sen är det ju det här problemet att de inte tar kort där. Det drar ju ner det. Varför gör de inte det? Hur kan man inte ta kort idag? Vad har vi? 12? Kanske läge att... Och... Ja. Det, det kan vi ha om, om vi har någon sån här veckans diss eller något, det har vi väl inte men Vi kan införa det. Och I så fall så blir det chillouts <gör> att de inte jag har, har frågan om det är någon mer som gör det för nu har ju... tre vänner jag inte det. Eller? Då kan vi ju fråga att det starkt och det är veckans diss. Ja. det det är helt ofattbart att man inte tar kort av idag, det känns som att var varenda tobakshandlare tar kort, ja. Faktiskt. Men varför det är det väl förmodligen för att det är för dyrt? Varför för dyrt? Jo, men, ja, men är det är ju... ett abonnemang. Du måste väl säkert ha en på banken eller vad fan det kan vara. Ja, då tycker det, jag det jag kostar ha... varje gång du drar kortet. Ja, det... jag kort. tycker det är bedrevligt. Det Daniel Svensson. Nej, det vill jag inte påstå. Men... Varför skulle det vara för dyrt för dem, men inte för liksom, alla andra? Det är ju lite vad man har för omsättning. Nej, men det, ja, precis. De har väl kanske för få kunder men alla för att tar det kort idag. Den Man kan ju tycka att bankerna skulle dela bank ut här. <laughs> Nej men det är väl ändå, är det inte dom de, tillsammans med... Nej, nu ska Daniel göra en utläggning om styrräntan här. Mm. <laughs> Nej, vi kan ta det nästa gång. Om jag får vara med. Ja, du hänger på en skört men. <laughs> får du telefonsamtal då funkar så ja. kan du överleva. Vad har du läst nästa vecka Daniel? Du ska fixa så att det går att ringa i direktsändning. Mm. Ska, vad skulle du fixa med? Nästa vecka, är det, är det... Nej, nästa avsnitt nästa gång. nästa gång, ja. Vi kör alltid nästa gång heter det. Nästa gång, ja, precis. Vi, ska, vi kan ju prata lite vi ska åka på finsk Jag vet inte när på onsdag ska vi göra det i alla fall. Vi kan väl slå ett slag för de här Ålandskusten. Ja. Det är ju nästan det bästa man ska Ska vi ranka så saker som är bra med svenska så så den kommer något har du rätt. Jäklar vad bra det. Vad kostar det? 595, 685. 595 kr. 595 och då ingår alltså bussresa från Ålandskusten till Stockholm. Det ingår ett hyst. helt fantastiskt busstopp i Ringarum. Fast ja. där får du ju Ja. Det ingår man får bo, man. bo i en hytt man <laughs> det är schysst att man får bo i en hytt men det ingår hytt och så får man en buffé både dryckesbuffé och matbuffé och frukost som vi aldrig ätit. Nej, man kan också lägga till en viss slant så kan man byta ut den här frukostbiljetten mot en lunchbiljett. Ja. Och det är Forbobus som ordnar de här resorna. Och vi nu låter det som vi sponsrar. Nu, dem, det också... Och här kommer <laughs> ett sponsormeddelande. Vi får Nej. ju den här resan gratis. Nu räknar vi med på onsdag. så att... alltså, om Forbobus har det här så gärna en gratis resa. Det är bara stiga in på OT och tacka <laughs> Men vi sitter ju ovanför oss. Men nu är det här. Det här ju, vi som sagt, vi kan säga det igen. Det här är inte OT... Finansierat det vi gör nu utan det är helt privat Vem har finansierat det? Det är Daniel Svensson, mm. han är varandra Nej men det är en jäkligt billigt nöje det här att Åka till Åland faktiskt, det måste mm. man ju säga Det är skitkul, så nu är vi elva stycken Tio stycken är vi ännu hoppat av Los Christus ska underhålla, vi kommer mm. nog att bugga Både en och två gånger mm. Allihop tror jag Du buggar hela bra, ja Ja, det är faktiskt får jag ofta höra på de här kristningarna Att det märks att, no, Det är, det är lätt sant. i stegen. Ja, Magen grupper lite upp och ner när jag skrattar, men det är inte farligt. Ska vi bara återknyta till sist det här med Voxes, Voxes pengar igen? Det var jag, jag tänkte för... på det, han har ju en riktig österlöjtnant aura på honom. <laughs> ja, men att, Johan, vi, vi vet hur du har det här, vi ska ringa dig nästa vecka. Det här med, du, du är ju så korrekt, egentligen så att det är något helt fantastiskt. Jag är imponerad, men det, sen är du ju öppen med det och skrev det på Twitter att... Vad var du skrev? Att klysch, övertygad om att klyschor kan bli verklighet. Och det vet jag inte varför jag ville säga det, men det jag tycker jag det, det, det finns folk som är så korrekta Det är ju en hyllning. Vi tycker om Johan Voxe är det inte lite så? Klart vi gör. Annars hade vi aldrig sågat honom så här och ut alla hans miljoner som han förfogar över. <laughs> ja, han är fantastisk. Jag tycker det är en, en av de trevligare människorna i Oskars hans idrottsliv. Vi hyllar Johan Voxe och vi dissar att de inte tar betalkort på vissa ställen. Ja. Och med det ska vi väl sluta nästan eller? Ja, till sist så tar vi ju hemskt gärna emot diskussionsämnen ja. får ni gärna på något sätt. Antingen på Raver eller på Twitter eller på mail. Eller... Vi det finns ju, den här avsnittet finns ju på iTunes. Man skriver 0491-podden tror jag man säger. Och sen finns det även en hemsida som jag inte riktigt kan adressen till. säga det är alltså 0491podden.wordpress.com. Kan man gå och lyssna på avsnitten. Där ligger alla avsnitt som just nu är två. Har gärna av er som sagt med tips vad vi ska prata om. Det kan man göra på Johnny, Johnny Ricks Riks på Twitter eller på CG OT eller på Fotograf Daniel. Det är alldeles utmärkt. Men om ni vill att vi ringer. Nu har vi fått tips av Tom därmed. Hoppas jag att ganska tyst. Tom man spelar så hemskt mycket musik. Så. Det var allt för idag. Tack, tack, tack. Vi hörs. Hej, hej. Hej. Ciao.